בעזרת השם מטבח ספר ליקוטי תפילות, תפילה ע"ז, מיוסד על תואר רכ"א בליקוטי מוהר"ן. ריבונו של עולם זכני ביחמיך רבים, ועוזרני והושיעני, ותן לי לב טוב שאזכה להרבות בצדקה. ותזכני ליתן מעשר ממעותי מכל מה שתכונני ביחמיך, ותזמין לי עניים הגונים לזכות בהם, ועל ידי זה תצילני משונאי ומרודפי. כי דרכך אל אבקש את הנרדף, אפילו צדיק רודף את הרשע. חוס וחמול ואהחם עלי למען שמך, ואהיה בעזרי וראשייני וחזק את לבבי, שאזכה ליתן תמיד מעשר מכל מה שתחונני בהחמיך הרבים. ותפשוט ידך הגדולה עלי, ותזמין לי פרנסתי מאיתך, ותספיק לי כל צורכי וכל צורכי ביתי בהרחבה גדולה קודם שאצטרך להם. מתחת ידך הרחבה והמלאה. וקיים בנו מקרא שכתוב, והריקותי לכם ברכה עד בלי די. ואזכה להיות שמח בחלקי תמיד, ולהסתפק במה שתחונני, ולא יהיה נבהל להון חס ושלום. ובצל כנפיך תסתירני, ותגן עלי בצל ידך הגדולה. ותכסה עלי ותצילני מכל שונאי ורודפי בגשמיות ורוחניות. ויקוים בנו מקרא שכתוב, ואשים דברי בפיך ובצא לידי כסיתיך לנטוע שמיים ולסעוד ארץ, ולאמור לציון עמי אתה. ותשים שלום בעולם, ויקוים מקרא שכתוב, אמת מארץ תצמח, וצדק משמים נשקף, חסד ואמת נפגש, צדק ושלום נשק הוא. ונאמר בצדקה תיכונני, רחקי מעושק כי לא תיראי, וממחיתה כי לא תקרב אלייך. עוזרני כי עליך נשענתי, קרבה אל נפשי גאלה, למען אויבי פדני. יהיו לרצוני מרפי והגיני בלפניך, אדוני צורי וגואלי.